Ми змушені провести в вашій садибі обшук, сказав. Скоро приїде оперативна група. Але перед цим я хотів би ще раз пересвідчитися, чи все ви розповіли правдиво і чи не криєтесь перед слідством. Повторюю, ваше щиросердне каяття розцінюватиметься як пом'якшувальна обставина. Яшенько, дружина підійшла до нього, ти вже коли щось накоїв, Краще зізнайся, і нам буде легше. Семенишин глянув на неї якось відчужено. П'яний я був. Може, чогось я не пам'ятаю? У чому мене звинувачують? Обернувся до Козюренка. У пограбуванні садиби Пруся. Не вийде, раптом скрикнув Семенишин. Він випнув губи і несподівано зморшки розгладилися на його обличчі. Це було сказано так рішуче, що Роман Панасович підвівся із стільця. а Семенишин наразу сів безвільно, і руки його сповзли зі столу. — Ти вже зізнайся краще, — шепотіла дружина, схилившись над ним. — Геть! — Семенишин відштовхнув її від себе. — Ви мені справи не пришиєте, — посварився пальцем на Козюренка. — Згадайте прізвища тих, хто був з вами у поїзді запропонував той спокійно. «Імена, прикмети, це для вас дуже важливо». Семенишин втупився в нього здивовано, заплющив очі, подумав трохи і похитав головою. «Ні», – мовив прикро. П'яний був, усе з голови вилетіло. Раптом якась думка видно, майнула в нього, почав нерішуче. «Але ж був такий довготелесий!» Потерчуло, і вигукнув радісно. Тимком його звали. Згадав точно Тимком, так? Тракторист Тимофій? Повторив Козіренко, і не можна було зрозуміти, іронізує він, чи каже серйозно. А прізвище? Не знаю. Тимко й годі. Тепер у Тоні Семенишина відчувалася впевненість. Він зійшов десь перед ковелем. ну. Роман Панасович хотів щось додати, та на вулиці зупинилася машина. Віру Володимирівну попросив, зустріньте сина і відведіть його кудись. Ця процедура не для дітей. Коли вони ввечері повернулись до міського відділу міліції, Владов запитав Козюренка, чому ви не наказали заарештувати Семенишина? Адже ж він нічого не може довести. А ми відповів запитанням на запитання Роман Панасович. Завтра побачимо, якщо зійдуться відбитки пальців. Їх уже повезли до Львова. Ось і почекаємо до ранку. А за Семенишином приглянуть, нікуди він не дінеться. Уранці подзвонили із Львова. Виявилося, що відбитки пальців Семенишина і відбитки, залишені на склянці в будинку Пруся, не ідентичні. Козюренко саме вмивався, коли влада повідомив його про це. Той повісив рушник, причесався. «Дайте команду», – сказав, – щоб пошукали в селах навколо залізниці Львів Львівковель тракториста на ім'я Тимко, Тимофій Тобто, Високий Мозріст. «Але ж Семенишин, напевно, бреше», – не смілився заперечити старший лейтенант, – «щоб заплутати слідство». «Нас не так-то легко заплутати», – всміхнувся Козюренко. А що коли не бреше? І вбивця, який викрав картину, гуляє на волі і глузує з нас. Ні, якщо в Семенишина є алібі, ми самі, не зволікаючи, повинні підтвердити його. Це в наших інтересах, друже. Натягнув сорочку і додав. А в Семенишина візьміть підписку про невиїзд. І хай хлопці наглядають за ним. Галицький Директор контури зібрав працівників плода овочевого цеху. «Оце ваш новий начальник» – відрекомендував ще молодого років під 30 білявого чоловіка з темними виразними очима – Дмитро Семенович Сірошапка. Сьогодні він прийняв справи. За рекомендацією керівництва облспоживспілки підкреслив. Директор контори хотів поставити начальником цеху майстра Галицького – і всі були певні, що саме він обійме посаду Пруся. І раптом таке.